146-cı məzmur Rəbbə həmd edin Ey könlüm, Rəbbə həmd ed Ömür boyu Rəbbə həmdlər Söyləyəcəyəm Allahımı nə qədər varam Tərənnüm edəcəyəm Əsli zadələrə Sizi qurtara bilməyən Bəşər oğluna güvənməyin Onlar canı çıxan kimi Torpağa düşər Niyyətləri bircə anda yox olar Nə bəxtiyardır Yaqubun Allahından kömək alan, yalnız Allahı Rəbbə ümid bağlayan insan. Odur göyləri, yeri, dənizi, dənizdəkiləri yaradan. Odur əbədi sadiq qalan. O miskinləri haqq qazandırır. O acıları azıqə ilə doyurur. Rəbb əsirləri azad edir. Rəb çor gözləri açır Rəb qəddi əylənləri düzəldir Rəb salihləri sevir Rəb qəriblərə dayaq olur Yetimi, dul qadını ayağa qaldırır Pislərin isə yollarını dolaşdırır Rəb əbədi hökmüranlıq edir Ey Siyon, Allahın nəsillər boyu hökm verir Rəbbə həm dedin